Вадим кинув на стіл торбу з гуслями, нап'яв на плечі батькову свиту і ніби ногу вломив, тільки рипнули мостини в сінях. Людана насторожено дослухалась до шериху вулиці. Сіла край столу, підперла голову рукою. Важкі думи товклися в її голові. Все безнадійніше вона прагнула збагнути істину життя. Багатий крабдник всюди знайде собі захист. Бідний же праведник несе покару все життя. Багатич возглаголить, усі возносять його слова як оправду богів. Убогий мудро рече, від нього всі відвертаються. і виходила, у кого багата вдяганка, у того й чесна мова. Сини мої, поможіть один одному в цьому розхитаному неправдою світі. Незчулася, як загупали біля дверей швидкі кроки. У світлиці стояв дудиця з челядниками. Либонь за Вадимом кинулись. «Де ж твій гусляр?» Боярин кличе. «До столу! Частуватиме його шмільними медами!» «Не було, люди, добрі. Оце сама чекаю. А все нема!» Раптом перехопила погляд боярського тіуна, який гледів на столі торбу з гуслями. «Оце ж віддав мені, що там, на Майдані. Мовив, іди додому, а я прибуду. І нема. Уже скоро, мабуть, Десь і буде. Дудиця недовірливо блискав своїми вузенькими світлими очицями. Людана приязно посміхалась йому і собі заклопотано позирала в кутки, куди поглядав Тюн. То скажеш, хай відразу йде до бояриного гостромисла. Витязь буй береш шлюб і, звісною, ге. Треба на гуслях грати і поспівати. Га, дурнувато реготнув, прикриваючи долонею рот, бо знав більше, аніж сказав. «Як же так?» – скрикнула Людана. «А, Вадимко, він муж її!» Га, уже відверто глузує Дудиця. «Вадим Бранець-Вар'яцький, який же він муж!» Ще раз гигикнув і виповз зі світлиці разом із челядинами. У Людани не знайшлося жодного слова ні до людей, ні до богів. Бравлин стояв на гранітних сходах величезної сугдейської вежі і не наче сам закам'янів серед мовчазного громадця стін. Сугдейська фортеця покірно мовчала під ногами переможного слов'янського воєводи, якого тутешня знать увінчала лавровим вінком. Його на у бравлинову голову тонкими, щоб ніби аж просвічувались пальцями, наділа прекрасна гречанка. Духовний владика його великого ромейського града, архієпископ Філарет, що від самого святого Стефана перейняв тут владу, прилучив поганську душу цього синьоокого воя до істинного і всемогутнього Бога Ісуса Христа. Стоячи на високій вежі, Бравлин споглядав усіяне міріадами зір небу. Вони низько нависли над світом, загадково і утаємничено блимали, кудись манили, щось віщували. Він також таємниче посміхається, бо й сам не вірить у те, що вдіяло з ним у цій казковій суртеї. О, якби знав про те, отець Величар і його мама Дана сказали б, баєш байку. Але все те правда, як оця довколишня краса, як те, що він тут стоїть. Далеко, як лишився нині від нього шумливий дерев'яний Новгород, що розметав свої вулиці кінці серед тихих втомлених снігів. Новий Бог, котрому тут усім боляться, певно й справді є всемогутнім, якщо наділяє такою красою і землю цю, і людей. У темряві полуденної ночі Новгородець примружує очі і виразно бачить, як наливається червінню тонке, ніби з мармуру висічене обличчя юної гречанки – як тремтять її тонкі прозорі пальці, і як вона збирає в собі всю відвагу, щоб дивитись йому просто в вічі і надіти на його голову лавровий вінок. Він захоплено обіймає її за тонкий стан. Гордо розправляє широкі плечі бравлин, груди його виповнює упевненість в силі і непереможності. Він, простий новгородський лодійщик, син величара, приступом узяв цю вимуровану із граніту фортецю. Її стрімкі стіни, що звисали над морськими вирами, Її високі вежі й бійниці, Потаємні кам'яні переходи, Глибокі підземелля з колодязями прісної води І з запасами хліба і вина. Певно, возлюбили боги бравли на воєводу, Але й новий бог прийняв його у своє лоно. А вже ж, переможці усі приймають з пошаною, Возносять їх усі віки, А нехай новони спіткнуться» чи знатиме, хто де їхні могили. Бравлин підійшов до краю вежі, поглянув униз. Там рівно горять сторожові вогні його дружинників. Вої відпочивали після пекельного сонячного дня. Шкварчали на вертелях ягнята й козенята, вино рікою. Повержена сухдея тепер запобатливо заглядала в очі славянським воям. Городяни щедро частували їх, аби ті не грабували їхніх домів і храмів. Що тепер? Вертати додому? Сісти в лоді і добратись до самого царгорода? Чи може лишитися тут, у Сугдеї? Стати міцно ногою на березі цього теплого моря і назавжди витіснити звідси Ромеїв? Ой, як високо взнінялися твої думки і мрії, воєвода Бравлини! Аж хитнувся світ у очах від такої високості. Він син бідного новгородського лодійщика і корона Сугдеї. Чекайно, ну, чому корона? Сугдея живе сама під вінцем цареградських імператорів. То що? Одна думка спиняла іншу в його голові. Він може відбити цю землю. Він уже визнаний усіма владиками Града Володар, прийнятий у християнської віри, яку сповідають сугдейці. Бравлин ловить себе на тому, що сам із собою говорить уже по-тутешньому. Сугдея. Адже в його краю цей ромейський град усі називають Сурожем. Памороч голова, рука не трапляє на черень меча. Ні, на царгород він не піде. Невелика рать у нього, але достатня для того, щоб стати міцно на цьому березі, у цій фортеці. Державно схопити кормило влади, попросити у київського князя підмоги що. Звідси триматиме за оброті ромейську силу, щоб не з'єдналася з із силою Хозарською і не постала супроти полян русів. Тур, напевне, згодиться на це. Минали дні. Шуміло тепле руське море. Гремів прибій об стрімкі стіни фортеці. Дружина Бравлина набиралась сил. Гінці його помчали до Києва супротивною водою. Чекати доведеться довго. Мріялось нетерпляче, воїслов'яни тут мають стати міцно, тоді навіки будуть роз'єднані сили Ромеї і Хозарії в цих полудневих землях. Якось одного сонячного дня до фортеці прибув Вартовий. Мовив, що до архієпископа Філарета прибула Сольба, брат цариградської імператриці Феодори, Петрона Камаціра, що Сольбу пропустили, а потім і ворота зачинили. Браглин насторожився. Чому його не покликав владика? Якась таємна змова? Та невдовзі його таки покликали до храму Софії. Це був найбільший кам'яний храм Сухдеї, де відправляв службу сам архієпископ. Мармурові колони тонули у присмерку, підпирали велику округу баню собору. Крізь високі кольорові віконця прорізувалися барвистими снопами сонячні промені, і вигравали на царських вратах, на іконостасі. Уже вдруге бачив бравлин великий узріст людини ікони святих апостолів у важких позолочених храмах. Перед ними стояли і висіли на довгих темних ланцюгах ошатні кадильниці-винявиці. З них постійно струмував солодкаво-пахучий до запаморочення димок. Бравлин йшов до царських воріт, а вгорі під високим склепінням храму лунко віддавалися його кроки, яких майже нечутно було тут, внизу, на мармурових білих плитах. Прийшов до середини храму і спинився. Його покликано сюди. Ось він тут. Та більше ніби немає нікого. Може, захотів владика Філарет над ним не сміятись? Мовляв, прийди і подивись на велич цього дивного храму, який ти, варвар, хотів поруйнувати і пограбувати. Слухайся тепер у його священну тримку тишу, і нехай страх і велич увійдуть в твоє серце. Нехай здригнеться воно від усвідомлення твоїх нечистивих помислів. Такими словами Філарет висвячував поганського воєводу, що повоював Сугдею, а потім музяв за руку і повів до гробниці святого Стефана. Золотиста парча покривала жовтаві мощі святого. Те покривало Бравлин, коли увірвався в град зі своїми воями, зібрав і вкинув у міг. Потім віддав його архієпископу, який найбільше побивався за ним. Раптом Бравлин здогадався. Його, певно, чекають біля гробниці святого Стефана. Пинувся мармуровими сходами вниз у холодне підземелля до гробниці. На зустріч йому вже йшов маленький сухорлявий дідусь у чорній ризі, архієпископ Філарет. Ріденька борідка кільчилась на випнутому передпідборідді і не закривала тонкої зморщеної шиї, на якій похитувалась велика кучерява голова владики. За ним йшов дебелий ставний муж, ще молодий, круглолиций, чорнявий, рухливий. Був у темній туніці, туго перетягнутий паском, Довгими білими пальцями перебирав чотки і тим часом пильно розглядав бравлина. Це був Петрона Каматіра. Спав кандидат, довірена особа імператора Феофіла, рідний брат імператриці Феодори. За ними непомітною тінню ковзнув тлумач архієпископа. З ним бравлин уже добре знайомий. Тлумач тихо заговорив, ховаючись у тінь не треба заважати мужам під час бесід дивитися один одному в очі. Петрона говорив густим, басовитим голосом. Він захоплений відвагою і кмітливістю русських воїв, які захопили так швидко неприступну фортецю. Імператор Феофіл був би радий мати при собі такого відважного воїнника. Тим паче, що віднедавна князь Бравлин серцем перейнявся високою вірою в Ісуса Христа. «Так-так», – хитав головою Філарет. Отже, я розмовляю із єдиновірцем. Петро нанамит затримав свій погляд на бронзовому бравлиному лиці. Гадаю, що князь Бравлин і його вої повернули цьому храму і всім городянам усе, що спочатку забрали. Свідчить, Ромеїна були тут вірного друга і захисника собі, чи не так? Бравлин стенув плечима, хай так, але він не князь. То все одно, але чому русичі слов'яни не йдуть із Сугдеї? Уже розпачливо мовить Петрона. Вони лишаються тут? Чи надовго? Так, коротко відповів Бравлин. Як це? Уже здивувався й Філарет. Сугдея належить короні Цареграда. Вона тепер належить каганам русів полян. Ха-ха, відколи це полянські князі виличають себе найвищим царським титулом хозарських володарів? На світі є два всемогутні хладики, імператор Цареградський і Каган Хозарський. Петрона облизав пересохлі уста, блиснув зубами у поблажливій посмісці. Було два, а тепер є три. Каган Тур, київський князь, підбив під свою руку землі до дону, тепер до Сурожа, і нині Сурож, чи як у вас мовлять Сугдею, також підбив собі. Я тут стою ногою і мечем. О, розгублено витріщився Петро і тривожно поглянув на філарета. Отже, його опасіння були недаремними. Русичі й не думають звідси забиратись. Це не просто напад для пограбування, це розширення меж нової Подніпровської держави. Що ж тоді робити?